Instalazio hau, click click instalazio hau, e, instalazio audiovisual da eta eh, Joan Artze poeta ari buruzko, bere obrarri buruzko instalazio bada. Hau da, ez da retrospektiba bat, ez da dokumental bat, baizik eta bere obrai buruzko gure sorkuntza berezia. 40 urtetako bere lana hartu, eh, nolabait bi, bi, bi e, Denboran bi parteetan banatuta dago lana, ez? 70ko hamarkadak lan berezi bat ematen du ikimilikli klik beregunean eh Plazadit Plazara ibiliziran eh e, spektakulo horri, horri buruzkoa eta gero bigarren partean un, bueno, Josanaia beste poesia mota bat egiten du eta beste lan bat eta bueno, ba, bi, bi parte horiek dira erakusketan e, ikusten direnak, ez? Mm.